لحرن شان دی دا خو یالو جنگ والا سړی نه دی جنگ سړی کوي خدا دا خو جنگ قبرې کو اهلمکوه ته د جنگ قبرې وکړي هدي د جنگ والا سړی نه نو د تمام عالم په ظلم باندې شبع صل قط حرالا نو یقین خدای وکړ چې طالبان ته چې فتح حداه د صلح حدیبی په واقعي کې فتح مکی کا سبب لوي ده لفتح مكي الصلح ذو حريبيه تمام عالم باندو مدزي بجير الصلح هو كان فتح هذا مكي شنو الناس يتولون في دين الله يقواجدى فجرجو جرجو رسل كان على انت ابو جيرك هذا صدر نازل شو بالك اللي تسليم شوه <تصفح> و بالك خوش خبري وركلي تشو دا سده بخيل دي نروان اللي ان شاء الله خير الخير في غزا دي ابوكه باقي غني ما او دوی آزاد د تاسو ته حاضر شي واقعا چې حضرت مبارک راوځو هم د پنځه غرمات پیکر کوا ولحي نو تاسو دا د القاعده دا او پسې زالحجه دا او پسې محرم دا تیر شو محرم 1409 کال الهجره شو دقیقہ او په دغه کې نبی الله سلام په خیبر باندې غزوکلو به نبی الله سلام وی چې د خیبر دا غنیمتونه چي دي د خیبر ځنیماتو نه بسره په اصحابو د حدیبیه د پاره ای دبل د چار پاره بني او باز کسان چې دیکنه اچاوې په حدیبیه کې نبی صلی الله علیه وسلام اوختلیو چې تاسو موږ سره مکه موظمه تلل شئ او هغه بنده چانو عربو او غیره چې کدیو وې انکار کړیو او اوذر یې کړیو په دروغ باندې اوذر پېش کړیو نو خیبر په غزا کې رات لرو دا خیبر په غزاکره ل ویل سلام ته وی چې مونږ تاسو سره جوړو حضرت وینا تاسو بم ما سندې او دا وی یاد چې دا ته کې په کمزه کې د قران شریف کې چې دلته په صورت په تاسو کې تعبیر په کلام الله شو دی دا په قران شریف کې ځای کې نشته دا نبیل سلام سلام مبارک ویجو په کې نو وخت د دین دا معلومه شو چ حدیث 5000 کلام الله اطلاق بی غبار صحیح دی او مونکرین دا حدیث ولیا چې تبعی ورلکړه ها او چمونکرین دا حدیث شې دینو دا تکه ولدا عبرت لپاره کافی چنلته حدیث قرآن شریف نشته او قرآن شریف یعنی حدیث ته کلام الله ویل دی ففف مثلا دا څه خبرې پکې ده چې علمی دی پففف ازو دیکي خبر ډېر ځات راځي چې خودونه قدرکار دي بدعامونه کارتي دبر او سبحان الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله رز جلال فرمای اننا فتحنا لك منګه حکم کړو د رتان پارا په پخت شه مکی معزمی او په غیر د پتح د مکی معزمی بغیر زہ د مাজি سره خدای تعبیر ولې کړی دی ورکه حزره ترجمه کو منګا حکم کړی دی استاد پارا په پتشمکی او بغیر د پتشمکی په زمانه مستقبل کې اولاتن تعبیر په ماضی کړی دی زکه متحقق الخوری ا د قران یوزیم دا قانون دی د حدیثو چې کوم شی متحقق الکو وي نه دا غن تعبیر په ماضی کړی خریف یې د عشری رازګی موږ فیصله کړی دا ستاد پاره فیصله کارا چاغه صدا دی آیات کې د دې تی چه د حدیبیه صلح کی فتح مکه او دی ته ګنیدا تر تکې فتح مکه ستکه دا دا ہاں دعایت مبارک خو پښو غم کار له حضرت ناجد دی او فتح دمکی معظمه فاطم کار شوی دا ندی نه معلوم شو کنه شو دی دا معلوم شو کنه شو معلوم الله دزی حدیبیہ نا تعبیر په فتح مکیو کې وکړینې بالکل یو بس دا صحیح دی د تطه حموبینو خدای پاکوي په دې کې ډېر پیدي دراز اوس دې یو پیده چې کم دین او خره وي دادہ داوله دا دا پیده ده دا پیږي کنا لیخ فر الله کلا د دې لپاره لیخ فر الله کلا چاله بخنو کې تا ته په جهاد او په عبادت ما تقدم من ذنبک آغا چکم محکی تیر شوی دی من زنبی کاد ترکی اولاستانا دا آیات مبارک مو اول دیگوری عصمت پیغمبر ثابت تیدا عصمت تیو سا عصمت تکی کنبی نبیع بمونگ سا پروانے لگل خالتا عصمت تکی دی نمونگ پدی مجبور کی چو سوکو لکا تاویلو کو من زنبی کاد مراد تینا ترکی اولا او ما اخر او آغا چکم اروستو دا روستنې گوناه ده مثلا روستنې ترکی او دالی او جاتا رچ من ذنبی امتکاو ما تاخرا ما تقدم من ذنبی امتکاو وما تاخر من ذنبی امتکاو دا په کې خبره ده لیکن خبره ولنه لري چې تاخرا لا ته او دې متا ده دا پیدا چې ده کنه دې لېل یو پیدا ما تقدم من ذنبک او ما تاخرا دا دوانه فیدی چی دنه دا پخیرت کیدی ادا بل پیدا او و یتم من نعمتو الیک او تان کی نعمت خپل قطا باندي پنه بوت سره پایلم سره پنورو کمالات او و یهدی دا په دون دنیا کې دا او وللا ساق تا بیګی کنا په هدایت کې د سرات مستقیم کډا پیږي په هدایت ته شراط مستقیم ته قائم او دایم وساتي هغه د قائم او دایم وساتي او سلورهم پیدا پکې دادا وینصرک الله نصرا عزیزا او الله پاک پا امداد کې د تاسو را په امداد عزيز او قوي عزيز دې ته و چې پای کې ذلت نه چې ذلت پکې نه ا دین الله په د دین الله تعبیر په نس عزیز باندې او کو زکه په نس عزیز کو چگیر چا پیره تمام اطراف تعاربو دې تمنتجو اے چدا خبر نه ني رني شي کله پیغمبر علی السلام په دې مکه او په دې خپل قوم باندې غلبو کړه موږ و ایمان لو نن نس شو کنه موږ به ایمان نه وړو دې دغه کده په دې خپل قوم غلباوکړه د باسره د قټیم کې به ټوله مانډو تا کښې دې کنه سری عزیز سره تا به رسو او رازی او ما ته څه ویې په روکه اعظم کمه خبرې کولی کنه د دې نوی ما دې منځو نه مخکلوړی استخباراتونه موږ غوښته دل او دې غلامان مې آزاد کې چقړای ما ته زګې زلو ورتیا مافیو کی ما یو څه رسول بل چې هو الی نا پیګی عديده كذلك فذلك ششخ پیدا شوی وخه هو الذي لا غبي نظير وبمثل ذات انزل السكينه چاراميك چنازلیک صبر او استقلال مراد سکینه نه دي د آرام او سکون یا صبر او استقلال دي في قلوب المؤمنين فجنود مسلمانانو کې نو اماده شو صلح تک نه بې نې د اماده کېدو وی نه نه صلح حجه تک وي بس خدمت مونږه بیت الله ته نه پیډي دی جزادو پېږه او اهل <سؤال> مکه او ته رسول الله وی ټیک ته ته پانا شي وې دا صدون خبر نه چا چې پهره پاپه مونږه پر خلک ټوکی کوي چې دوی نه پرې خو دوه دې په زبردستې ورغه تواپیو و بده مونږه با باندې ډېر بډي په کلوب المؤمنین نو انعدش صلحتا اولی اسدادو ایمانم مع ایمانیکم د دې لپاره چې د زیاتیشی د جہد ته ایمان او د یقین چې زیاتیشی د جہد ته ایمان ناشره د یقین او ایمان دوی ولی په کې زمر غور توه شریف کې اچ اتوا اثر رسول دا سبب د نور د ایمان د کنه دې او د صلح حدیبیه او خدای پاک یقینو که چداسی اتواعت صحابه او کل دیشتوک پای نظیر په دنیا کی, کی پیش نکی پیش پیش کیا او یو طرف تیر بیعاتو کو او تاوس منصر بیعاتو نکو ای بی. نحنو الذین بایعو محمدا عل جهاد ما بقینا ابدا <coughs> او دا دیکھا نا او بالطرف تیر جن نکو گورا آغدای پاک نا اڤا بههه کتابی داری وکلا د تی تی جن نکو په دې کتابی داری وکړه ګورونه ګران کار دی نا بالکل دعا کله به خبر دی او باقی خلیفہ په کوم جدا یاد کرے جمع کړی صحابه او تاسو سم ځای دټیشت واقع دی نشته هیڅ چاته ما جنود السماوات او د الله د په ردی لخر دعیل مودا حکمت او دا چه دیکن لیدخل المؤمنی لیدخل المؤمنی دا دیده چې چه دا, دا جہان چه خدای پرس کرده نو لیدخل المؤمنی او د دیده پارا چه اللہ داخل کی مؤمنات سری او خضی پی گی پبرکت ایمان او د تعمیل د احکام سرا جننات انتجیمی تاتلان حار خالدین فی او یو کثر عنهم بي. او الا محوجدینا سیئاتهم او الکنا ونذبی او کان ذالک او دیدا دخول جنت او محود سیئات ویا عند الله په جناب خدای کی فوج عظیما دابیا دا. کانې بیرا او یو عذب المنافقین او الا عذاب ور کی منافقان او منافقاتو منافقانو شړو خذتا او مشتکانو شړو خذتا پانیفاخ سره او کوفر سره از ځوانینه بالله ځوانو څو چې دې ګومان کو په الله باندې بد ګومان هغه بد ګومانې څو چې الله به د خپل پیغمبر سره او د مومنانو سره دا دونکی په دې حدیبیه کې دا ګومانو قبول ازا قبول یې مې خبره کړې وه ان شاء الله تعالی دې وي ام هغه بل را روانه او او علیهم دا ایرتوصو په دې باندې ګرځو پیگی گردش ته په د دنیا سزا ده په باندې بد گردش او پیگی کنا گردش تی او مصیبت تی پی بد دب ده او وخت کده دانی چې وغریبن لا عليهم او الله به په خوځي او په قهر به په دی باندې په خیرت کې او لانهم خدای به خپل حمد نن لیکړي دا چې کم دی ګوې کې منافق او منافقات او مشرکین او مشتکات و عدلهم او الله تیار کړی د دې لپاره جهنم وصاعت مسیرا او دې بد زید رجو د جهنم یا الله تکراراً دا خبره کوي موږ جما چاہتا ژوند نشتا پیګې ولله جنود السماوات ولله او دا الله د لپاره دی لخر د اسمانو د مزموکو ناملایک تی دا تمام د خدای لخر دی پیګې هغه دا ګره تو تکور نه کوي ارواخ است که وای نهشته ده هغه لخر دیږي بس رضا وکال الله حزیزا حکیما. او دی الله پاکو صاحب پیګه د عزت عزیز دا معنی چې اسو کې د خپل ارادې نش په او حکیم دا معنی دي چې اس کار خالد پېدې نه ندي ان ارسلنا کا حضرت مبارک تمنګ لې غلې شاهدن پیګه کوا په خپل امت باندې په قیامت کې نچا پیګه نشاهدو په خپل امت په قیامت کې یوشفت او مبشرا پیګه او دی تزیر ورکون کے پا دنیا کے دا او نزیرا ابریم سیپتی روون کے کافر اللہ دو زخنا ادا آد پیغمبر منگ را لے گلی دی لتؤمنو باللہ ارسلنا رسول اللہ لتؤمنو بالله دا, دا مطالق تے بچا پور یلکتا دے مطالق پر پروت تے خدای پا کوئی چھ ارسلنا رسول اللہ منگا پیغمبر علیہ السلام ولی را لے گلی دی لتؤمنو باللہ کیما نوړې پأللو رسول باندې متو عزرو هو دې کې دا زميرو پيګه کنه دا دو زميرا راجي دي چې کم دینوږي کر رسول الله تا او دریم زمير چدي اگر راجي دي الله تا اگر چې انتشار زمایرو دي خدا په یو جمله کې نه دي ځه ومتو عزرو هو هتا شو شو کې امداد وکي د نبيله سلام صلى امداد تا پيګه نبيله سلام محتاج دي خدای نه دي محتاج و توقيروه او تاس تعظيم مقدر رسول الله ريگه کنا اوراذا نو تعظيم چې دغه غیر الله کې دی شي عبادت غیر الله نشکېده او تو سبحوه تسبيح ددا کېو خدایا دا زمير اجلات راجې په اتفاق د مفسرینو او تو صبح الله بکره تم واسيله سبا وبګا بکره قبل الزواله واسيله منه بعد الزوال الله تعالی جل جلال فرمائی. او هغه بیات یې شرط کړي ان الذين يبايعونك بيعه تور رضوان دي ته وي د مقام د دې دی صحابه ها بشک کسان چې بیات کوي د تاسو سره بیات تور رضوان انما يبايعون الله لي بي بیات تخليس کړی ولي زکه چې دافت اذن د خدای ندي او دا بیات تفارد د تعمیل د احکامو د خدای ندي ها خدا بیات ال جہاد دې کړی دا بیعت علی الایمان دی ګوره بیعتونه ډیر قسمه دی دا بیعت یو بیعت علی یو بیعت علی الجهاد دی او بال بیعت ببا اعمال صالحه او دی لکه دا, دا. بیعت چې کوم کی لیکن دا مسله دی کې مونږ بیعت چاته کوو د آیات مبارک وایو کنه هم شرف پاره د مونږه حضراتو ویل دی جدول لا سنه خدای پاک فوق ایدیهم تثبوت الید پایا ثبتون ولی ایمان به هی واجبون اول کیفیت مجهویاتن وصفال عنه بلاعتن لیکن مته خبره کړل ید خدای دسته قدرت ته خدای نه پاشه د لسونه دی دي سمنه د خدای دا د دی دله د دیله پاشه الله بوسره امداد جاری شایست نه پمن نکسا چاچی خپل بیعت مات نکست وی ماتول د بیعت توي نکسا چدہ یانما تولو تو قدرت ته مراد ما تول لبیت نو په انما یانکتو یتنان دیشکندې ما تای شدې zarar دې نقصت بیات نو ما تول د بیات علا نفسی دا د پنپسوان دی او ومن اوفا او تشوا فوکرا دی ما احدہ په انسرہ چد واده کړی د علیہ پاغه باندې د الله سره پیګه علیہ الله اصل کې علیہ الله دی پیګه دا قانون دی چې دا کسر بدل شي د پزما ولې د لفظ د جلال نه د کلمې د علم تجوید دا قانون چه دا دا دا دی چې د کلمې د جلال نه مخ کې پتحوی یا زموی نو لفظ د جلال به پور وای او کله چې نو بیا به د خفيف نو دا پتحط دا پی کې کسر بدل شي د پزمی د دې د پارچ دی کې سوق الکا چې دی پور وای علیه الله دې چه ده فور هوا یو دا کې دقیتی که دا پارا ورنگی نه خانون خدا ده اپوی که اموری شعبی ویلکاوی دا عالاوی بڑا شوی رسو چه ده پل مسخولت جر نور که یا نا پھدقی بینا دیگنی دی بڑا نده دی, دی آقا چه دوان دیرا دا ومن اوکا چاچو وفاوکلا دیما آنحد علیه اصل که علیه دی چچا وفاع پر طرح چې دا واده کړی په هغه باندې فسرهنا پسو پای پسویتیه زر دی جاء الله باور کې دتا اجر عظیم لرا اورادا اوس دا ما تاسو ته خبره وکړم یاد لرئ چې کنا پیغمبر علی سلام باسي کسان دغه خپل چې ما سره مکی موازمه تلاشې په حدیبیه کې نه شي په کې غزاګان او کې وګره فرق په جنګ وري سيوک ان بسويوي ستاسو موږ ګور نه شه خلیلی او غیره شامنو بس د آیات مبارکې اخبار بل دی نو دا آیات مستقل معجزات دي کې اخبار بل غیب دی شيقول الک المخلفون زر دی چې او بو ویتا تا مخلفون اغفاتیکری شوی ست د صحبت نا په حدیبیه کې او دا بتا ته اوئی چې کلت د حدیبیه نه راوا پس نو پیمان آیات کې اخبار بل غیب ها بقى من دا من الاعراب دا, دا مخلفون صفه دا متعلق با اعتبار ساقول لك المخلفون الكائنون من الاعراب رجيه اغه مخلفون ش كائن دي دا اعربنا كم اعرب ش غير شافره مدينه منوره دي ما قوله الشروشف شغلتنا ش مشغوله كرمغلها اموالونا مالون زمان داغه مالون سټ سوق متعهد نو سوق چې کوم دي داسونو چرګې خدمتې کړې وي باغونه و غیره داغه ګډ له لونه کړې وي او دانانګي چې کوم دي نو ګې چې هر زمنګې او ماشومان دي دا سوک سوق تمدیت کولونکی نو او دانانګي چې کوم دي نو ګې کړو او کېدیش چې پدوی چا حمله کړې وي نفست تخچل لنا نو یا پیغمبر خدای تا استغفار وغوالا زمند پارا دا دیو قصورنا خدای پاک روز جلال د دوی تجزیب کئی چا دوی پا دی استغفار کم دروگ جن دی و پا دی اعتزار کم جن دی تجزیب برلکی جی یا قولونا دا خدای کوي کئی دا دی یا قولونا دوی وی بی علسنتی هم پخپلو جبو ما لیسا پی قولو بیهم آغا چا ردوی پزنونو کی نشتا. ولی زکا چا پزنونو کی د پتلد دم مغفرته او د انتظار کې قاضی بیندې کړي درو جن دی نو توته یو خیر پدې کور کې برته د خدای د غریب نه بچی سو قلت وته چې کومه یې مملک ولکم شوک مملک شیرختار مولا اشتاتره پاره من الله خدا انت خداینا شی اندس قدری ان اراده بكم کې رادو کې بتا شو باندې سرده دینه چې په کور کې او په کې د ورن د زرر رسول او اراده بكم نفا او يا را يا را پتاه دا نه پټ کې دی را کې ولې را دي دغه دې ته اشاره ته چې تقدیر خیر دیو کده شر دی ناګې ته تدبیری انساني نشي جوړې دی ورته په پنه شي دا پک یو دک و دې کنه مدات تاما ا کلام ترالې کېږي اوس په پیفي نو دا نه پیچې دلته کې څنګه راغې خلاصې کلام دا چې تقدیر کدا خیر دی تقدیر الہی کدا خیر دی او کدا شر دی دې کې تدبیری انساني کارآمد نه دی کدا خیر دی او کدا شر دی دا معنا د دې ته ځای مطلب قسم په خداه دا دادی او د دې بل معنا نه کوي بل کان الله په کې دی الله تعالی به ما تعملونا ګور ته حضرت خبرې کوم یې او دا یاد اعلان کوي او یاد دې دا وردا خبرې دا سره یاد ولرغه کتاب چې ځان سرودي کا چې سبا چې ترجمه کړي نو به دا قرآن چې لري په والا کوپد نو یو خو به زمي واري په ماره غل ټیکړه چې بس هغه د اوی دې په ځای به ټیکړه نذوب زپی شو خدای ته نه او بلدار چې ته بیا مخ په نو لګې دا مونه خپل یاد په په دغه ترجمه به سر به کوم بس کافی دا نه دی زمي واره نه مخلاصې چل بلکان الله دا طالبونه ته ما تخسيخت په خداوک هیڅ اوی د سلو رومیاشته پیسي په یو ځای راکولې وی بوتما په خداي په کومه کې ځل زرو یو د ادري زره دا او نظر ته هم چیرو دا او زه طالبان ته نو طالبان ته میچ یاله کتابشتان حبیب یا ویمه د خدای مسلمانانو دا یاد کړي دا تاسو نو مابخاری مبارکم له لور دی او تاسو نو حمیر ویمه نو ته ول نه یادې ګوره چې زه دونه چکم دینو ګی کته کو مزان میراخ کته کړی دی او بیا یې متن یادې دا همګ دې د پارا کړی چې ردی وړو کتابونو باندې شو پیګین سم لري پیږي نوګه ز هغه ورته کځما دغه غرز یاد کو لري څه ووسم څخه څه د مشورو د خیر خیر کې دا څه په خپله خنو کوم سم څه شور دی وسم څه ولیا کې سماته چت شور دی نمو ته پر خپله شي مجل اكن په خپله کوم سم څه سماته جوړه دی وند شي راتلې چې دا په ښه شي یو صاحب دا تا چې پرې مددا شو پوش خان د ژوند خبرې برابرې په خدا کې نوکج او کدا سره دی عبد الله رشید محسوس نو په خدا ته توکل کړی دا خپل توکل نه خرابو می نو حاضر دی چې نه دا هغه ما چې په کې نو کریمي کول نو چې تا قرباني باندې یې سبب مینول شي او په خدا ته پکې یقین وکوه چې ځان دا خپل ځان دا مستقلی هغه تا قرباني کوم شي په دې الله صلی الله زر ربيه او ما هیڅ نه داري هغه مه پیدا کی یا کین فقدا وکي الله د فاطم کی پیدا کی ازو میرا ایت هغه تناستې جي دا درې مچې ور دې اګه چلا کنه تاسو رپیه مې و مازه په دې کله لګي پیسې کمې وي مې ورکوټي بو وای هغه په دې کې غره اخی غیرې د دجی وې ته میچا قورته چې کم دې غوار وستره هغه ته را وستره خوسوندر په په صدقې کې را وستې دا ما وی دا یقین وکړئ دوی ته تاسو مې وی چې دا مورې صلیم الرحمن ست قربانې ده قرباني دي مې بازار زړه دې څه دی؟ په دغه شې نه پورس کالجي یاکهن په خپل خدا په نو خدا کارونه کوي زما څخه درو نه چې خدا کارونه کوي چې خدای کوي خدا کوي مزه خدا بندگی ولنه کومه صبا که ځا ته د چسمه عبادت کول نه کومه چدا کوره هغه د پیسو سبق په طالب پوری خلګي نه غوري یا دی ګي خنا یاکهن په خدا کو د مدعفی کیره او دا دا اصل سبق چې دی کنه دا د پزل باندې کیږي دا زمو تجربه دي چې مرتون غوړي چې په سبق وي په خداه کا نو کتابوي چې فضیلتاله ولیکو مرتون غوړي چې بزرت څړې وې منته کېو خپل ته په بزور وګو په تاوی چې فضیلتاله ولیکو چې مونږه د کوم استادانو تنحابه ته وشتل یعن په چې هغه په ډیر مشقت یادو وګوري دا کمالات دي او او نور نیک ماستا روزي په خداه راکې یا مدد پرم وکړه او انا دی کوم نپا بل کان الله ملک دی الله تعالی به ما تعملونا تاسو باندې چتا سو کوم عمل کوي خبيلا خبردار دي بل جننتم بلکی خبر اصل ده خبره ده دي چې کندې نن سره زوتلو وید شو دی مکه محزمه تزي اولته وی پری دينا او ما همتي اهل مکه مکتا الا اكلت رجلن وی دې د اله مکاو دا, دا سدي لکه یو سړی چې ډوډۍ خوري بیا د قصبه وخ غو ختم وکړي او بیا وو با وی دې اله مکه موظمه تا اې دا مرګي وی یو قسم واپس ندوال په دې خوشاله نه منوږي بیرته لا پکې واپس پنه راځي دا خبرې کو دي بل ځوان ته مه منافقان وو تاسو ګمان کو چې انین قرب رسول چرابه واپس پنه شینی مدنیه 파 کې ما ديني رسول الله او مؤمنان دمكي معزمنه الى اهلهم بيج اهل قلت ابدن هميشه او وزينا او خيست شيو ذلك دق بد گمان في قلوبكم شتافس جنو كي خيست شيو زاي زين ولي او وزننتم ظن السوء اتا شگمان او گمان بد چخه بد دي خپل دادوني كي دقه بقي مم ويلي وجي او كنتم قوم بورا بورس چې هغه د بورو پیګه بورا چې دې جمله دبا ایردا او اته یو قوم پیګه حالکین په دا یو شبیه په دا او, او ملم لم يؤمن او چې ایمان نه ورنل فالو پرشل باندې پیګه نفه ان تیار کړی د کافرو د پارا شیرا اورچ کم دی شدید اللہ او سخت او لله ملک السماوات او د الله تعالی د سلطنت اسمنو کو یغفر لمن یشا پېږي الله بخنه کې یو غجات چې را دیو شي توفيق ته توا وركي من يشاء او چاته اعظم ور کوي سلبي توفيق اوکان الله غفر رحیمه پېږي او دی الله بخنه مہربانا د دې وجنه کافره ته مله ور کړې مستحق د عذاب دی بس راځه سيقول المخلفون زردي شو بوغه یا ان غتشکم دیو ورښتو پاتکړي شوی د خدیبیې ایذن اذنت تلقتم انا لتبيي و خف اجمال کی هر کله چتاف سودے ایذن تلقتم اله مغانیم اغا غنیم غنیمتونه د خیبر تا دا خیبر غنیمت ته وری نا کوم دی اجماع پیدا د صحابه صحابه محمد کریم لتاخذوها چتاف حاصل کی اے د غنیمت از د د غنیمتونو د خیبر نه الله تعبیر په اخزکو یعنی بسمنه تیار شې فروت ته چرګ استلغه پکا دی در پخره ته دی بي پيچې نه دي دا معنا د اوسیدو او دغه تعبیر ته په اخز کړي دي په تیار شې فروت ته تاسو او شو سود... اسود رسول الله وکړه به نه نه وېدا وېدا ګډي بيزي دي دا بزاس خر... مالکان لبو ته بنا د استاد پس زمونګ دي اسو درایيږه اغا ورته تاسو خلې یو نه دې ته اخزوها دې لپاره چې تاسو یې وایې نو دې ببو چې زرونه موږ فری دې نت دېوکم چې موږ ستاسو ته دېداریو کو تم دو نه پټه کو چې دا غني متا ساندي نت دېوکم چې موږ ستاسو ته دېداریو کو پیږه او جوړې دونا بی ارادله ری ته دې خبرباني یبدلو کلام الله چې دې بدل کې کلام د خدای ا کلام د خدای شو ان ان مغانم خیبره ل اهل حدیبیه خاصتا دا حدیث مبارک او د باندې کلام الله اطلاق شو ورنه دا خبره چ زنیمتون د خیبر چدي نو د اهات دا چا لذي اهل حدیبیه لذي خاص کړ دا په قران شریف کې نشته د تک قدیمه دې تک كلام شنو معلومه شو چې سو پیګه په حديث باندې داخ تک كلام الله شیدې قل تو تو چلن تتبونا هرګې تاسو زمنګ تابعدارین شي کوړي او کنالکم عمدقرا یقال له من قبل الله په فیلو رم به درا واپس کې دوه زمنګا مدینه منوره د امکه اده حدیبینه مدینه پس یې نظر دې چې دی الله پاک ویرو پجبری پا پیغمبر علی السلام غره پس یقولونا مد بزرد بل کې خل... دی بووی چې بل ته حسدوننا بلکې تاسو موږ سره حسد کوئ او شرکت غنیمت کې نامون سره حسد کوئ یقول ظالمان دی خدای پاک بلکانو لا کانوا لاجب قهونا الا قليلا او د دی دین په کې د په مسله مگر لو کندي او ورن کڼ په دل نو کې حسد نشته صحابو کا صد په يو صحابي چې حسن نشته یاد لري خو زه دا راځه ټک تک سره خبرې شتون کی کنه نو زه خيال دي اې د جن نه خدا صفات شوې خبر نه کنه ها ولې زکه چې د کوم سره جدادا چې رسول الله به مشرعه او شوق زی چې په دې به کې را سره ټکتا یع شوق پزي ده نه پاتې شو نور جن ګدا چې کی بس تاسو ایمان વાળو په یاری کې بستاف یمن په توګه راځ نور جنګونه شتره خا ګور بول تو ما یا للمخلفین نه کسان متشرخ حدیبیہ نه پات شي وی دي من الاهراب چې باندې چاندي ستو د اونا دې زکه ځان کا ګره ستو د اونا زر دي چې تاسو عمر بوللی شي الی قوم الی قتال کتان له قوم تا داسي ولي باسن شديدن چې صاحبان د جن سختی چې را خبر وي پغش جن استنه کاته ادا کېدل ټيګه د نه پغش باندې میخ نه ادا کېدل تاسو تو قاتلونهم تاسو سره جنګ کوي او يسلمون ټيګه او یا بدی چې کوم دې تا به شي اسلام تا یا به تا جزیه تا دا د دې څه یا به تا اسلام تا او یا به تا دار شي جزیه منلو تا نازل باستر تکي لګو دې ګماته تا به چې دا دغه ور ځای دادی کوم رات د قوم نا پېږې قوم چه کم دی دا حوازن مراد شی دا دی قوم نا قوم دا حوازن مراد شی فیگه انو داعی رسول اللہ دی صبت داعی رسول اللہ دی حوازن من جنگ خنین حوازن او خنین موتوی او پدی پی شرابا او کداسی شی, شی چه مراد دا دی قوم نا قوم دم سیلمتو القذاب مراشی ندعی سی دیکھ کے اکبر دی دیار رسول اللہ نشتہ بدق زمانہ کی دائی سی دیکھ اکبر دی او قد قوم نا مراد اہل پارس و اہل روم شی ندعی پاروک اعظم دی ندع بیانتر دیکھ کے دامانہ دی نفع انتو تیو کتا ستا بیداریو کے نبیانت چا دے م بیا ما لا باخشتو باکه ملک خیر دی یو اتکوم الله <سؤال> الله بهر کتابه اجر حسن زکه چبا ته توبه لری دی پروانلې اوه انت توللو او کتابه اوګر دی دی کما تولیتم د دغه غزانه اوم لکتابه اوګر من دلی ومن قبل ته حدیبیه کی یوعذبکم عذاباً لیما الله بهر سزا ده سزا درنا کا اوس الله په کوم واقعي کی اوس لري معذور دی په دې سنشته پکدا لئس عالالآمى حرجن د mini 대 seeing د منصوب دے دل sup so بنابر محل د منصوب دے دا اسن دا خبر دا لئس دے وحرجن ذکر دی چا دا اسن دا لئس دی اثر کیداص دی لئس عالالآمى لئس عالالآمى نشترے عالالآمى پے گی سو پا اغنی انسان بنیچے پستو کو مزولا دے حرجو پے حارد منہ گنہ پتر کی جہاد کی اولا علی الانرجی نشری پرشل بان حارد گنہ اولا المریدی انشری پر مریض بان حارد گنہ پتر کی جہاد کی دکدا عمومن یتوی اللہ او چا چتا دیداری ته خدایو در رسول وکړه ټول احکامو کې یتخل هو دیو الله داخل کی جناتن ان تجریمت تننهار او من یتوالا چا چرتو ات خدایو در رسولنا فیکی کانا چکم دینو اعراض کو نعذب هو اللہ بہت عذاب ورکی عذاب علیم لقد رضی اللہ دا چکم دیکو ہے کہ ہاں لقد رضی اللہ عن المؤمنین الزبائیون کا ستاعتا ہے ممرگریہ دا رضی اللہ عنهم دا دا ٹولو صحابو سپر تے کن ری دا ٹولو نو پا دیزه کی تخصیص تدویه کول د زیانت تی خوشا لولو دا دویه دا پارده یرو رفیشو ای ورنگنیتان بانے مجید آئی وائی چه دا, دا احلی خدیبیی سم قام شو ولی زکر چی ردوی اللہ عنہو دا خود دا نمی چې چی کم دے رزا خود حاصل ازا رزا دا خود اے تکا نمی سحابی تا نو دا دویه سا تخصیص مغو دا تخصیص د زیادې خوشاله ولو د دې لپاره خدای وکړ اما نه دا قبولاله بعد د دې دا مان نه ګور تاسې الفاس فسان دي کنه مطلب ګران دي کنه دا اعلان درو زادی د پیګه د صحابه کرامو رضوان الله تعالی عنہمین لقد رضي الله تاکي سن الله راضری خوشاله دي د مؤمنانو نه پیګه د مسلمانانو شړونه از بيونک پایګه چتا سره بیاټ کو تحت شجرتی لاندې د اونې د سمورنه دا کنه د لی ابن عمر وای چې ببل کال موږ لازم نه بیان مونږ مطلب اوښي دا د شکراغدي کدم کال چې مونږ لاړو کنه چې کوم دی مونږ بیان مطلب ما ویل شکره دې چې بیان مونږ مطلب دغه شخص خدای دې مس قاعده څنګه دی او خلک وبسرسته چې ګوري کنه بس اغه به تي شوکل نوې بد دا پخ سفر په ماکه صاحب مبارک چې کم دې کنا ندی پکستریو عرب ته مې غوا تا کم دې نو دا عرب و ته وی چې ګوره اغه ونه چې کم دې کنا اغه ونه چې شو چې رحمت صاحب ته وی چې عمر چې وی دي چې قط خو بيت علينا ومونګه ته اې مت شبیر احمد شاهو طبیب کله کیا واقعاً نقل کړی د ټول د عربو دا کنه ابي موږ وته چې دا شدا سي دی شرکون شرکون شرکون دا شرک هیڅ هیڅ ما ته چې مت ثبوت شرک یا قسم دې نور رسره سنو شبیر احمد شاهو وکړي دې به نور څومره سره نو چې په شرکونه شرکون شرک مې نه چره پدینه کېږي دا څه سب رحمت سي پوئي عرب سره پرېږېد عرب سره غردې پختون سرهد او ما ماد غږ دی او د عرب سره مناظره په عرب کې کوله اته لري پرګېدې چې ما ته یې ما ته یې مدلیل دلیل پېښ کوي دلیل یو سره نو اخر کې بیا پر لیکل چې کم کړې دي و چې د تمنګا دي سره وګګې دوه خو سره په یو مسلې په ثبوت دلیل نشتا پته صرف مای جنا منطقه شخلل د وزو سي ركن اليماني سره را تا اذن ته سره را غو ناګا دشه داشوک دی ول ركن اليماني دکو تی ور نور سو پس وی شیر کن چیر کن مې سه بشیر جا ابي البخاري ان عبد عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسحا ركن اليماني وجدا كنده مې رواه البخاري یا څنګه خوړو کړي ما ته به بتکته بت ته څه مننه مې درځي چې هغه کیښته مې عامه هرڅه تکنه نواسي به دلیل له دې باټ ته ام کې لګيږي په دې په او ته به کنه یاره خوده شي او نیمځو وي او ګولل کې دا اچنه مونکي وري ا څه خبره نه مړي داره بومن انداسي دي چې نه سند به پیش کويږي به سند نه مني نه دا کومه خیر خوب بسماوت ده نو لهذا لدې وجنا الله عز والجلال فرمایي از يو بيونك شبيا اتي كاو تاسره تا ته شر دي شجرتي لانيدا اغو ونينا انه لا نعلم ما في قلوبهم هغه چې په ژوندو کم وفاء او صدق او اخلاصو دې کې کناغه لا معلومه نفه انزل السكينه الله پاک نازل کړا آرام ديلي پېږی او استقلال او صبر او مسلوه د شو عليهم بدوی وا اصحابهم دا اوس ته یې ناماتیو شوینه ناماتی دا تشماره وا اصحابهم الله پاک یې نام ورکړی تا فتحم قریبا پېږی او د فتح قریبی چې پتا دا خیبر دا زکه قریبا د لاس لګول ته زکه ته الله پاکه تقریبا څر تعبیر کړي او مغانیم اداه ته بچا باندې په پتحن بې او د قنانګي الله سو ورکینه امام ورکدته د بیت د مغانمو د غنیمتونو کثیرو یاخذونها چې دې به په مستقبل کې د ټول فتوحاتي ای پې کې مفتشبيشه وای چې په دې کې ټول فتوحات اسلامي داخلي ته سومره دي تلایوم نه نو اوکان <اللهم عزیزن حکیما> الله عزيزن حكيما ما ادكم الله الله ما ذكر تاسر مغانم كثيره د دې غنیمتونو چې راو تاسو سره خدای درکې په دې د روم او د پارس او د خیبر او په ګبنې خوريزا او خان لاټول او د جنګ حنين کې تاخذونها چې تاسو به حاصلوي نفع اجل لكم هذه په دې په تلوار سره درکې تاسو دا غنیمت د خیبر دكتور جی راځي او وقف فائدې الناس عنكم پدې کې دا علماوی پټې خبره ده او بندې لا سنا د یهودو د خیبر عهده ناص نه يهود د خيبر مراد دي او بازه حدا را کوي چنږي دا څنګه ورشو چې دې مراد د ناس نه او يهود د قبېلې د غټپان دي ته مازه فکر کاوه دا سدي دا ما ته معنی ولا دا يهود د قبېلې د غټپان دي چې دوي د يهود د خيبر خليفان یهودہ کبرخه خالپان حلیپ او د سره دوستانه او چې کله نوویره سلام پیف کې نوویره سلام په دیو باندې راغی او جنگ وسرکې نو دی وت صفردس د جنگ راولي را لېګی او را لېګی چې مونږه مردو بس د شل سره جنگی کو تا خو مونږ مرګرېټی او د سره جنگ او نا دانه سپرزلو کې روغ لا غېربې یوシャレجه د بلجین راضی او په بلکری باندې حمله کوي ما په ډېر کبیده علیه ترنج مخ په کې خبرونه کیږي وی پیغامه په ډېر مراد ده او ما څنګه دا پاته راغله دغه حالت یې موږ په کې تاګورونه پیر نو موږ د پی کې راضی دغه سیدی جی او بل یو تفرین په کې دی خو هغه کمزوري ده بس دا ور دی ځکه او بندیکو ال لا سُنَّة د خَلْق, دا سنة دا خلق دا دا دا دا لا سُنَّة د خَلْق يهود د قبلی د بنې غې پانو دی عنكم د تاسونا ادرې مو مکه مو ا وې کمو ادرې اندار چوک او بندیکړه اېدیه ناشې د يهود د بني قريزه او من عن عيالکم شنبه السلام کله خیبر ته لاړو نو دت بنی کوریا ز چې دت کی مدینه منوره کی نزدېه بدری ملکه پراته دي او وی وی چراشه مدینه منوره او د دې په دی عيال باندې حمله کو نه غن لاوی په دته رو براغي او غمبج دادر تبصیر جلالین په دې تریږي دا باقی خبر ما د ابن کثیر نوک په شی او تبصیر جلالین که دا ما خبره نه کړه نودان گیدیش خو بار خرباند یوهود دین اولی تکونه او بل لدې لپاره چې شی دا غنیمته معجله آیته پیږي او نه خا د پر د مینانو څنګه نه حشی رسول پیږي کنا اے دا پیغمبر علی سلام چې موږ ته سویل دی نو دارشتیا د کنا او چتا سره خدای پاک دا خپل حدیث درکې دینه مخکمه عادی او یی دی او لن تاسو برابر کی شرط مستقیم باندې نو کتره صحابه خو په مستقیم په خوا نن برابر دي ای نورو درجات ته توکل متفاوت نده. دا غا درجه ده توکل تورسه ده او اوخره او دا خراسه دي دا صفت موصوفه محبوب بده وعدکم الله مغان مغانم اخره غنا ایم او وللا ما تقدر تا سره دمنave مغانم پهلو لم تقدر بيګي چتا شو قدرت نشته په الحال پاغه باندې شاهد بيګي چا غنیمتونه د روم او د پارس تي او د احلمکو دي وغيرها او سم په قدرت په الحال نشته بدرې خبرې دلته کې علماء وکړي او قد احاط الله بها الله پاکه هدا کړې د پاغه باندې د ح قدرت او د علم نه چې د قستان سی ک خیلیدي اوکان لله اشکل ولی ش قله خیدي او دی اللہ تعالی په عبان قادر دی او د تخصص په د کور په نیشته اولهخواه لوکومل ل نه اوس د راجي او کهچر ته جنکلوي تا سره په خدي بیا کې ا کسانو چې کاثر دي لو لولتبار نودی بالي به شاګې او دا چې دا بیاوي چې تختې در دره چې ل دانو باسه او ثملهجدونه او بیا به دوی نه بیا ولیاں ندوسته او لانا شيراونا مددگار ولي سنت الله دا دستور او طریقه لا تلادا التي اغه طریقه قد خلق من قبلو چپيږي او چې د دشمنانو د پیغمبرانو نه الله پاک انتقام ودی ولن تجدل سنت الله تبديلا او طب تب بيان نمومي د پاره د طریقه د خدای تبديلا رد بدل چې الله به ګني بدله کی او هو الذي او دا الله پاکه غبي نذیر ذاته لامه تاسو ورې دغه هم چې بن لیکلا سنا تدوی ان کوم د تاسو نه ولي هغه tia کسان باندې کسان چې حمله کوله نه هغه اګدیونی وکنه او او ویه کوم او استاذ ولاسنه د دینه ولي زکه بن کله چې نبی صلی الله علیه وسلم پیگی پاینه مکہ کیینه قریب اغه دا بتن بتن منخیتا ینه عین عین مکہ عین مکہ څنګهینه قریب مکیتا خدای بیا دکنه من باذ ان ازرکم فاستغینا چې الله غل بدر کړتاس دا تاسو ته اله په دې باندې غاتیا کسان مونې ول کنه او چې دا جاسوس ته پرره غدی او بل دا دا یی غاری د پرناګن کنه نبی السلام باندې لوټ کو بس بشرادی او کان الله بما تعملون وسيرا او داستاسو ستاسو دوستان نک زكن دي چهم الذين كفروا دا کسان دي چې دغه غره کړی دی کفر پیمان او صدوقم اته څه منکړه د مجد حرام نه طعام د حدیبيه او ال هديه دا ولا هديه پہچانا تپتي دا په دی زميري مصروف اته تې پكم وسد ال او به پیګي او حدیثه دوی اور هدای کوي ما يهدى الى الحرم او بندیکره قربانی اقا قربانین چې صحابه سره وي ماکوفن په حالکو د دې کې د دې کنه چې سو چې دا بند کړی شوی وا موتكت متکه متکه په لږه کنه دم ځان بند کړی کنه ماکوفن چې بند په حالکو د دې کې چې بند کړی شوی وا د دې خبره نه ان یبلغہ چې قرب چې غذا قربانی محللا محل ذبح خپلتا چې حرم شریف دی ها اولوا الرجال وحكمت هي کی کنه په مکه موضع ای تاسو ته مو ولی په jihad باندې اعلان نکړه ته مسلمانان فقیر او وی بتا صلی الله تطقدر شعوی او خو کلمن پر ساتل اولوا رجال المؤمنون او کژ تنبی په مکه معزمه کې شړي چکم دي مسلمانان ونساء تهګه او زنانه چکم دي مؤمنات نوی لم تعلمو هم اڅکم دي نو کې کې رجال او النساء چتا سن په جدل 25 ایمان ولزک جنمان وی پټاو نصه انت تو اوهم چتاش بدوی پیمالک ہے چتا ینه قتل بیک ہے نو پتو سی بكم نو اوپر شی چتاش تمنهم د بینه معررتن لما عرې منادا ینه د آر خبره سند د آر خبره دا کافر بتاش ته حاضر کی چتا خصومتل معنا قتل کوی وی دا خو یو واځي زمون دښمن نه یا تاسو خو د مسلمانانو دښمنانه نا خپل بل قسم خلقت چون موږ مسلمان بمشي او دښمن دیوم د کاچر دی دا اور خبر ده ورول وکړه مراد د احرین ده دا خبر ده ما د دې میمې دی وری مسرازه بغیر علم بی د پوهې تاسو نه ول تاسو خو علم شته دي نکنه چې دا مسلمان نه دي مسلماناندی مسرازه وصلا پچیری خیر جنگی منی که یوس خلال یوس خلال الله الله جنگ منی کو لدیر پارا چلنا داخل کی په رحمت بلکې من یشا چر ایمان چلې ما ورو ورکي او دې روه الله مکو ته فاطمه کې د رښتینې ایمان ورک کبري نکم او لو ته زیلو انل کوفات کثر دا د مسلمانانو د کافرونا ملعظنا الذين بی ايديکم هذیک دې وړي اسمان پګی منګ با عذاب برکلیږه کسان ته چې کافر دي منهم د جن عذاب علیما ما به تاسو ته او دا عذاب به په کوم ټیم کې اور کړو ترازی چې اس جعل الذين كفروا مجددا دا, دا, دا اس دا, دا اس ته دا, دا زرت چاهي نا عذب ناله منګ با عذاب برکلیږه په ان ټیم کې چې و کار دوا دی چې و کار دوا هغه څان په جن کې ال حمیته پیګه اغنن گو او, او, آو زد حمیت منصر ضد حمیت الجاهلیه بهګه دا راز حمیت نه بدللی یعنی هغه چې کم غیرت او هغه چې کم دی نفرت هغه د دشمنی هغه ضد د جاهلیت چا داد دا جاهلیه سو چې جاهلیت په زمانه کې به د بیت الله نه خلق منې کول او وصف دی زمانه کې تاسو منې کړئ هه منې او زمانه د جاهلیت کې جی خلق منې څوک خوخه غوږم په پیډل او څوک وینو خوخه غوږم ملي کول منه خدای جمعه ته ډیر روانه واده په انزل الله الله نازل کړ سکينه تهو تحمل او برداشت پل په <كح> خپل رسول باندې ته رسول الله مبارک وانه ښا الله بګاغه نازل کړ واه المؤمنين او مسلمانان باندې بریږي پدويم نازل کړ والزمهم اتا خملو برداش تری تیارتو لی خبری وصرو مان لی کبیه نمان لی دیتا پارچیز نم کنی چی کن او کن او ازمهم او اللہ لازم اکرد صحابہ وصرا کلمتا تقوی کلمتا اہل تقوی کلمتا اہل تقوی چاگر توحید او کلمتا رسالتا چلا الہ الا اللہ محمد رسول الله او کانو او شحاب اکرام احق بها فیگه دیر لایق دا کافرنا پا دنیا کی پا دی ولی زکر صحابیت صحابی, تا صحابی کرام تالی بحقی نو چا سوک طلب حقی نو آغا لائکوی او احلها او بی مستحک تی پا خیرت که ارکل چطر دی عظیم سواب ہوئی نی او دنیا سر لگی در ای دا خیرت سر او اکان اللہ بکل شین عالیما او دی اللہ تلا پا اشعبان عالم او لقد صدق الله رسوله الرؤیاء اتاقیف سرا بازی ویچه خوب موبا مانگا خوب لانلو بازی منافکانو خبری جوڑی که پلاره یا لیکا ما رأینا بیتن او خواه ولم نبتو پو مانگا خوب بیت اللہ سر نون او نم تواب کو اویدوی چدا بتا سبحان نو امان بیت اللہ ده ورده انتا تاین خونو خدا خدا شکرون تا شلی یریان کی اتاین دا زمانینو لقد صدق الله پاک چې کوم دي رشتہ کړ خود رسول لري ما رسوله ورو سره خپلتا خوب خب بالحقي بحق پرشتہ متالو تما کیا سره اخوبندقدي کوبلد قبل دي ان تاسو ته ویلي چې لا ته خپلنلل متل حرام پیږي تاسو دا به داخليږي مسجد حرام تا ان شاء الله کده خدای پاک رضا او شوا نتبورک ته فار دي تا, تا کې په امن او امان په وخت د داخلي دوکې د قائد اصل کیند ته یو بل ټکی را روان دی شاګر اربع ترغنان شګه به په دې پاتین شي محلقین چې خرو خریون کې به رؤس حکومت سر نخپل باجې صحابه او باجې صحابه سر نخریل او مو مقصرین او باجې لندون کې لندون کې خل او په حجو عمرې کې بشر یا خره یا بلندای لندور د دا دا چه ده دان بوتی ده سر لیکنه چه دومرته کٹ کی بس ام تاپی را دونته کٹ کی ام تاپی را خم دخ ام رواز شي دقشه کهی با دازه رونی شی و دیده که بس را کهی چیوه تونی شی زنان خم پاک پلانی شی کٹ کولی که کٹی حلال سره او لا تخابون اتا صبحین یه ریگی پا وخد درم تی کی او دراو اغه ویلکو ددا دا اللي دو سره دا ویلکو درهवते دو سره ادمه سره نفع الیمه پیګه او الله د علمو په تاخير د مسداق د رؤیا کې په تاخير د مسداق تر رؤیا کې معلوم تعلمو اغه علم چې دا, کپا جن دا, پا دا نفع علم تاسو ته نو چاغه سوا چې کې پیدا پر صلح حقدہ کبا جن کې لا اه صلح نفع جعل من دون نو الله ګدوله مندونې ذلك یعنی من قبلله ذلك بیا د د نهداددون په منه قبلې فرح نه قریبه صح قریبه چپ خبر ده او هودي دا لا غبي ننجرو ب سلاتتي او سر رله چدر للی د خپل په غمبر پهدایت او په دی حق ادا د د پاه لو چې د دادين غالب کې على دی كل په تمام مععدیانوباتلو او کپ بله شده او کاف الله پاګوا چې وي انک رسول الله ا دغه څنګه څنګه غوا په دې خبره چې محمد رسول الله چې محمد আলাইسلام د خدا پیغمبر دی او په دامت حضرت رسول الله چې د صحابه او متحرره د صحابه او متحرره شروع څخه دراخه پوري مراد دي ولذین معه ا کسان چې د ستردي صحابه کرام اشد پیگی اشدعا علی الکفار کفار شام الرسول بمجيسيوي او تندر ده اسمان ده فكافرو او الشداجمه ده شديد ده تيز دي فه سخدل دي سخدل اصل دادا دا سخدل دي فكفارو او رحمان او رحمدل دي بينهم فخفل ما بين فخفل ما بين فخفل ما بين كالحمدل او فكافران وبان سخدل او تراهم فهيه تو بینی دا صحبه اکرام رکعن سجدن رکعن جمد راکی دا سجدن جمد ساجد دا کوون کونکی او کوون کونکی یبتغونا او دیتل بی فضلا من الله فیگی فضل دا خدای چا سواب دی او ولدوانا او رضا د خدای چا غا قرد دے او سیما هم فیگی علامی دا عبدیت سیما چا مرسو علامی دا کائن دی فی وجوه هم پمخونه د دې کې سیما خو مفتدا دی او دا فی وجوه هم په دې اړه متاله سره خبر دی په کې علامه دا علامه د عبدیتو او د بننده کائن دی پمخونه د دې کې من اثر سجود د وجہ اثر د سجونا چا سدې کوي پیغمبر علی سلام فرمایي دی من کسره صلاتو باللیل حسن وجو بالنهار وای مرګي دا حدیث دی من کا صلاۃه باللیل حسن وجوب النهار د چاڅو ته شپې ډیر مونږ نکی نو مخ په دروازې ډیر برلا بکې بلق بکې پخات بکې نور به پکې کاري نور غنور مر څو ګرې نه پیژنې او کنه اګم ګرې احل الله پیژنې کنه و یا پیګي یا رفضل فضلی او کنه مخا شری زلفضلی پیژنې ګورې څوک نشي پیژندې راته جی ځانې کا نامشکور چدي مسلهم داصپت ته صحابه او پتورات کی نا پتورات داصپت پتورات کی مسکوړل چرته کم ذکر شو ها راځه محمد صلی الله علیه وسلم چې انجیل او اصپت ته په انجیل مبارک کی هغه څنګه دی هغه داصيدي چې صحابه سین غدي اي چې الصحابۃ چې صحابه پشان د پسل دی څنګه چدې روبาศي تیغ خپل تیغ تیغ په جنې تیغ تیغ څه ویل تیغ ها پهګه هغه ته ویخم اول کوم دا غه ان تیغ روبځ کنه نی اخته نه دري بیا ځوږي دا څه نه نه موک شد او تیغ خپل لوبาศي تیغ او تیخ دو پغیان سرخا او نو کرو نو پا آنزر نو آغی سر امدادو کی یا کی او امدادو سرو کی ولی رور ہے رور ہو چکم کی کنا دار سے غطی کی غطی کی کنا رور ہے غطی کنے غطی غطی نو پستغلزا نو پیرشی پیرشی دا تیخ چرینو پیرشی ولی تنو کی کون کی تنو کی کنه تنه نو پس توا على جمد شانخ تا نو ادريگی پخپلو تنو بانده دا پسل پر اخپلو تنو دره کو کونو پر پسل تنه نا پیجی ها بطر آزار پسل پخپلو تنو دره یو جبو الزراع الزراع کی علم عوز دا مضا پر لینده آر آزار دیپ زمیدار خپل زړه ومنسو زړه او کو چې کرل دي ناګه پداسو ته ګرځي چې پیریږي او ته کو او یو خو یې په دې باندې کرل دي ناګه له خورا پورت شويده غلې نیولې دا میوي نیولې دا او په خپل تن باندې کلا کا او راز با سو ارخه نګوان کوګ دې اے نو زميدار شوکتي محمد رسول الله زميدار دې باغوان دې او هغه ده کې فساله او فساله اوټی کېده لا لاول په ابتداء کې کمزوري کباټ په راتلونکي کې نه کله چې دQtGui وروري وینو ولی صحابه په ابتدا کې کمزوري دکنه دي او وروره قوی کېدل قوی کېدل قوی کېدل تر دې چې په خپل خود ریدل او د ار ظالم مقابله وکړه ما من هداک بل ما من او صلی الله فقی او خبر کې چلکوار کوا ليغيز بهم الکفار دا صدی دا تعلیل دا دی تی دا تعلیل دا پارا دا محضوب تی شب بھی ہو شب بھی ہو د لیکا دا صحابا مشابیش بهم الکفار چو پا غصشی یغیزا پیگی کن لی یغیزا او چو غصکی بی الله پا غصکی بهم پا دی صحابو بان سو دا کفار الکچہ تا پایله واقعینکه وایي مفعول ته وایي الله په غصه په سبب د بی د تشبیه ذکر کافر په غصه کې دا کافر په غصه کار خیر دی وعد الله فلذین امن الله یاد کړی دا کسانو سره چې معنی ورودی اعمال نیک کړی دي منهم چې دا ټول صحابه دي من الکتب عزیدک بیانی دی بیانی کې وایي تدعیت ته تنکې مغفرتن اللہ وسلم وادہ دا مغفرت کردہ نا اجرے عظیم کردہ سورت خجرانت مبارک چلی دا مجمیت مدنی دے اوہی سمانی عشرت آیتن اتل لس آیتون مبارک دے او موضوع دے سورت چکم دے تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب علا کل مسلمن تعظیم دے نبی علیہ السلام په ار مسلمان واجب دے او پرد دے اپا دے کہ چکم دے نسا دے اے پدې صورت مبارک کې اکثر چکم دې آداب د معاشرت ذکر دي آداب د ژوندۍ په پدې دنیا کې سنگته ری به کې د سنت سره موافق زندگی په سنگته ری نو د دې شروع د دې صورت په تمامو مزامینو ځان پېک نو خبره چې د سره چلو کی کنا به به نه وتا ته پتو دي هغه د دې چې هغه چکم دې کنا بس په کار کو دا ته د ته د بني تميم یو جماعت راغی دا وی وی حضرت محمد باندې یو مشر مقرر ک نو سيد په پیغمبر عليه السلام مشوره وکړه چې مشر په مقرر کو مسجد کې اکبرو وی چې پدې باندې مشور مقرر کول ابن معبد پکارل دا په مشور مقرر کې چا ابن معبد دی او پاروک اعظم بی چا اقرائبن حابس پی مشر قول پقار دی وکسان دی ما بایاد در او انو پا دیکی پاروک اعظم صدیقی اقوار تاوی صدیقی اقوار تاوی پاروک اعظم بی ما عردتا ایلا خلافی بس شد ما خلاف پا خبر آکے دیکی ستاکسا مطلب وی نصیب دیل آئیت تی اقواتی دیل آئیت تی تردی چاوازون پورتا شو او رشل لعناس دی ها او رسیعه تراغی شخط دادی بیورکو